פרק ט' ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי אם מה אין אתה לשלח, ועודך מחזיק בם, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. והפלא, אדוני, בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. וישם אדוני מועד לאמור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ. ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה, והנה, לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהימה לשכין פורח. אבעבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה, ויהי שכין אבעבועות, פורח באדם ובבהמה. ולא יחלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים.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 אל לבך, ובעבדיך ובעמך, ועבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. כי עתה שלחתי את ידי, ואח אותך, ואת עמך בדבר, ותכחד מן הארץ. ואולם, בעבור זאת הועמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ.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 על האדם ועל הבהמה, ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. וית משה את מטהו על השמיים, וה' נתן קולות וורד, ותיה לך אש ארצה, וימתר אדוני ברד על ארץ מצרים. ויהי ורד, ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד.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 יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ועתה ועבדיך, ידעתי כי טרם תיראון מפני אדוני אלוהים. והפשתה והשעורה נוקתה, כי השעורה אביב, והפשתה גבעול, והחיטה והקוסמת לא נקו.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 ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר אדוני ביד משה.